Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan Versetul 5 Și acum, te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Se zice că Sfântul Apostol Ioan, când era la adânci bătrânețe și nu mai putea să meargă, nici să vorbească decât foarte puțin, era dus pe un fel de pat în adunare și toată predica lui era cuvintele copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Cu aceste cuvinte se zice că și murit. Chiar dacă n-ar fi așa, chiar dacă aceste cuvinte ar fi numai o născocire a cuiva, aceasta este o dovadă că acel om a cunoscut bine pe Sfântul Apostol Ioan, apostolul iubirii. În adevăr, oricine citește epistolele lui vede îndată ce loc mare ocupă iubirea în scrisul acestui apostol și negreșit și în viața lui. El? Învățase acest lucru de la învățătorul nostru al tuturor, Domnul Isus Hristos, care a spus Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Ioan 15 cu 12 Porunca dragostei este nouă, deși de mult cunoscută, pentru că ea este ca viața, mereu proaspătă, mereu frumoasă, mereu necesară. Sfântul Apostol Ioan scrie aceste îndemnuri la o persoană născută din nou, care înțelege bine adevărul lui Dumnezeu și își găsește plăcerea în el. Unii credincioși cred că această epistolă este adresată bisericii în general. Biserica este aleasă din mijlocul lumii, aleasa Doamnă. Aleșii lui Dumnezeu trăiesc numai din ceea ce este Dumnezeu, din adevărul și dragostea lui. Ei trebuie să-și aducă mereu aminte de tot ce a spus Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, și să trăiască întocmai. Numai cine trăiește întocmai cuvântul noului legământ face parte din poporul alesa lui Dumnezeu, adică trupul lui Hristos. În dragoste... Totul este nou și nu există plictiseală. Cineva spunea, numai iubirea este capabilă să înțeleagă iubirea. Învechirea și plictiseala vin numai acolo unde nu este dragostea adevărată de Dumnezeu sau unde nu se înflăcărează zilnic acest dumnezeiesc foc aprins pe altarul inimii. Porunca iubirii este dată numai celor care au primit iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Romanii 5 cu 5, copiilor lui Dumnezeu care, prin nașterea din nou, au firea, natura lui Dumnezeu care este dragoste. Lor li se poruncește, iubiți-vă unii pe alții pentru că au în ei focul dragostei. Ceilalți oameni n-au așa ceva. Dumnezeu cere numai după ce îți dă întâi, îți spune să alergi după ce mai întâi ți-a dat picioare, îți spune să iubești numai după ce mai întâi ți-a aprins focul dragostei sale în inima ta. Când îți poruncește să iubești, îți spune de fapt să ai grijă să nu se stingă focul lui în tine, ci să-l alimentezi zilnic cu ceea ce ți-a pus la îndemână harul său, căci în adevăr Ți-a pus mult combustibil lângă tine. Dragostea se păstrează și se mărește iubind. Să căutăm mereu-mereu prileji pentru înflăcărarea și mărirea dragostei, adică pe cineva căruia să-i dăm iubirea. Dumnezeu este în primul rând, apoi frații, adică toți copiii lui Dumnezeu, apoi toți oamenii și vrășmașii. Numai iubind putem pătrunde în taina adevărului veșnic, pentru că, așa cum spunea părintele Iosif Trifa, dragostea este dascălul cel mai bun, lecțiile dragostei totdeauna sunt frumoase și ușoare pentru copiii dragostei. Ceilalți oameni nu le pricep și cu atât mai mult nu le pot practica. Cine împlinește porunca dragostei, dovedește că este născut din Dumnezeu și mărturisește pretutinden pe Dumnezeu izvorul dragostei. Iubirea cea adevărată, Iubirea cea adevărată, Isus, din ființa ta se întoarce și, ca izvorul cel de munte, înapoi nu se mai poate întoarce, ea curge veșnic înainte și crește mare. Tot mai mare, cu cât se dăruie mai plină și ispornică în alergare, din tine toarce tu în mine, de apururi firul fericirii, iubirea care nu se întoarce înapoi din drumul dăruirii, să pot cuprinde pe oricine în râul dragostei din mine, ce în și are obârșia și curge întrună tot spre tine.